Літом взуття не носять, а в свята, особливо в дощовідні, можна спостерігати зворушуючу картинку, як селянки йдуть до церкви, ляпаючи босими ногами по болоті та несучи свої чоботи. А часто навіть і сап'янці просто в руках. В інші частини року сучасне взуття українських жінок становлять личаки, ходаки – чи постоли, черевики і нарешті чоботи. Коли ми нагадаємо, що шкуряне взуття знаходять у могилах протоісторичної доби на Україні, та що в літературі князівських часів згадуються вже всі перечислені вище роди сучасного взуття, майже під тими самими назвами, то прогрес, коли він і є, Виявився хіба в тому, що личаки, личниці Данила Заточника, за його часів носило майже ціле хліборобське населення нашої країни, а тепер вони стали майже рідкістю, існуючи тільки по деяких місцевостях. До цього треба додати, однак, що вживання сап'янців з часів козацької доби безперечно зменшилось. Личаки, цебто взуття з лика, трапляється тепер явно річ тільки у північній смузі України, та й то не скрізь. От білоруських, а особливо від великоруських лаптій, личаки відзначаються крайньою простотою свого виробу. А властиво в них є тільки плетена підошва, що обхоплює тільки нижню частину стопи. Цілим рядом петель та прив'язаним до ноги, протягнутим крізь ці петлі мутузочком, також з лика або з конопляного клоччя. На виріб веде кора з лози, липи чи явору. А що вони недовговічні, то у кожній хаті полійського населення можна знайти цілі запаси лика, згорнутого великими клубками. Постоли, морщинці чи ходаки роблять із товстої, але якнайм'якшої, найчастіше сиром'ятної шкури, найкраще – свинячої. Вони являють собою чотирьохкутний шматок шкури з передніми кутами закругленими або цільними. У першому випадку закруглені краї цього шматка – розмочивши саму шкуру, загинають до середини та зморщують, тобто збирають в складки на ремінець, протягнутий в дірочки, зроблені по краях. Наслідком цього виходить щось на кшталт сандалії, що обхоплює тільки підошву та край ступні. У другому випадку Шматок шкури також розмочують, і передні кути його загинають та зшивають докупи таким способом, щоб з них утворився гострий передок, куди б входила ступня принаймні на одну третину своєї довжини. Інші краї також морщать, і таким способом виходить щось подібне до черевика. А цими способами виробу і пояснюється вираз «морщити по столи» а не шити їх. Постоли прив'язують до ноги волоками або з тонких гнучких ремінців або з досить товстого вовняного або конопляного мотузка. Волоки протягають крізь петлі задньої частини постолів, а іноді їх протягають і в складки навколо цілої ступні, потім обхоплюють навхрест підйом ноги і нарешті обвивають замотану вонучу ногу вищий кісточок дуже густо, а потім рідше навхрест все вгору та зав'язують під коліном. Причому, зав'язуючи, захоплюють крім онучи ще й нижній край штанів. Постоли носять особливо літом майже по цілій Україні. А в деяких місцевостях Галичини, на півночі Волині та Почасти Чернігівщини, вони становлять постійне взуття, що його вживають –